Rahman Arrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu Ala Rasulil Amin Nabijina Muhammedin Wa Ala Alihi wa Sahbihi Wa men tabiahum Bi Ihsan ila Jumiddin Të ndërrundazër Edhe sëtë jemi në takimin e radhës Edhe sëtë vazhdojmë Me takimet e Ramazanit Pas namazit së bahot Dhe fillim e shtë Allah në falenderojmë Dhe vetëm për të indim Dhe fali e kërkojmë Ndërësë Allah në madnuar që që kanë kaluar, Allah të ne i ketë përnuar dhe të to që kanë betur lësë allan që të ne e për shëndet e sukses të përfundojme, i përfundojme ashtu si kësër së allahë gjellore i knaqër, në i badet në punt mira në ndih me zveti, në raportet mira me zveti e kështë mërat imi duke të rejtuar dhe të to që nga filin me Ramazanet, disa tema që kanë të bëjn me realitetin e njëriut dhe disa realitetet që njëriun, e rrëthoj njëri Nga njëre mos njohje e këtyre realiteteve mund që njëri unë të bënd që ti keqë përdor ose spa ku mos ti shrujtëzën për të mirën e ti. Andaj jetan këtë botë të ndronëzër shumë e shkurtë. Prandaj, neve në duhet shumë të fitojmë këtë botë nga së uhthtimi për te i kësaj botë është shumë i gjatë. Prandaj, uhthtimi i gjatë nërso mundësia për të fitu jo shumë e gjatë e bëndë besimtarin që të veddisoha d duhet çdo moment të kësaj dunjë që e kalon këtu të shfrytëzon vetë fiton somatik. Prandaj edhe nga jeta e pejgamberit alayhi salatu vesselam por edhe nga jeta e shokëve të ti tij dhe njerëzve të mirë, dietarëve të mirë, besimtarëve të drejtë, gjejmë se ata kanë qenë shumë të kujdesshëm për kohën dhe për jetën e tyre. Janë munduar që çdo moment të kësaj jete, çdo shans, çdo mundsi ta shfrytëzojnë si si ta shfrytëzojnë ashtu sikur që është më së miri arsë sigurt që i shërben udhëtimit të tyre për te i kësaj bote. Prandaj sigurisë çdo udhëtar që niset për rrugë të caktuar merr furnizim, edhe ne jemi udhëtar. Por ky udhtim është pak më i pasaqëm. Prandaj na duhet furnizim, na duhet të marrim me vete tëra çështë mundshme në këtë botë që të vazhdojmë tutje suksesshëm deri në takimin me Zotin xhallavala. E realiteti që sot klas për ta është një realitet i cili filllë Zoti për të thënë Kur'an, krijuesi i njerëzit Kështu e ka përshku një rion Kështu Allah u ka folë për një rion Një rion të ndërrua Vëzër nga natyra e ti I ka disa tipare I ka disa cilësi Dhe disa janë Cilësi dhe tatë uh, Jo të mira Por që kërkuat nga i ti përmirësën E disa Nuk mund të themi asë janë të mira Asë nuk janë të mira Varëse që i shuizën njëri E disa janë të mira Aja që të të për të ashtë përta është një fjallë Allah Gjallora që thëtë U khulli kal insanu min ajal edhe Allah o thëtë U khulli kal insanu ajula njëriju është i kryuar i ngutë shumë Allah o thëtë njëriju në qenjit e ti e ka ngutin shpejtsin dhe kjo është aqë edhe ne e përjetum si realitetit e në të përdeshme tashkërë ndëgjumë këtë fjallë në dëgjimtë parë, ndoshta më tepër anojmë ta vlerësojmë si negative se sa që është pozitive. Dikush që nxiton, dikush i ngutshëm, do thotë, dikush që realisht gabon, nga zakonisht ngutia dhe nxitimi të bën më gabum. Por çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha el'ajalatu min eshejtan, tha nxitimi dhe ngutia është nga shejtani. Por a është gjithë kështu e kë do ta shqyrojmë sot inshallah në rona kuos si e kemi të limituar si zakonisht në deset e, e kësaj natyre të nërullezër Allah Gjelle Huala disa herë në Koran thash i përmen disa vetit njeriut që në esenc nuk jenë të miran njeriut është i ngotë shumë njeriut është dështë rënguar njeriut është frikacak eksumerat pse Allah Gjelle Huala njeriun duke pas për asysh se e ka kriuar, si kriz në më të privilegjuar, më të ngritur, pëse në këto raste e ka përmen me këto t'i pare. E ka përmen të ndërën për në të reguar se ne në esens, i kemi këto t'i pare. Mirë po ne e ka pa uala, një mbrojtës i cili në mundësën që këto t'i pare realisht, tësatë në esens, mund t'jen të, të dëmshme për mes mekanizmi, përmesoj begatia të shuzëm si ku se duhet pra nda njëri është i ngutë shumë mirë po kush e menajan në ngutin e njërit besimin e langëgjële ola dhe le gjika dhe arsye njëriot anësikur që njëri për shambu të marim ndoshta një shambu nga jetë e përdeshme një makin kër i ri ndoshta nga ato modelet më të mira dhe nga lojet më të shtrendat të makinave e dini se zakonisht shkojnë shpejt dhe atë kjerët soma të reja dhe soma të mira e kanë cilësi shpejtësin e madhë atën pa sa i kanë të tjera atër në që zikusht të japë këtë këtë këtë të falë apo edhe është i ri 0 0 e ka atjetë gravirume në është ta përmi 200 shpejtësin Gjithësa të mira ti ka, do thot krajt i ka atu, ë parcias mir, po vësh një dobësie ka, s'është e madhe, nuk ka frej apo. A kishë pas zgudhim me mora apo? A komunës apo? Ke di kot mira edhe ka klimatizimin e mirë dhe ka dritë, ke di kot mira. Gjithashtu vetë nuk i ka frej, më thon. Padoyshim se këjtë e bën, po vdes në këtë kan. E bën të stopuar, nuk guxon me lish, gase po sa arrit speciv, edin se kimo u përplaz një ku në dhërë. Ande Allah Gjellewala njëriut mirë po shpejtësia me fren, ka kuptim pasaj. A shumë e të vishme, të krymë pun, dhe japë kuptim kësej makine. Ande Allah Gjellewala ka bë njëriut në të nëzituar dhe të ngutë shumë, por e ja ka ronë frejt, ndurë, besimin Allah Gjellewala dhe logikën dhe arsuenit shëndush, që ai me këtë me menagju. Nëse këtu nuk i ka, kejtë mi pas, por nëzitimi e bë të jetë për dushim i, i ekspozuar reziku dhe shkatrimit e tijetën. Andaj, në qovë se njëri, këtë realitet të ti, që është ingotë shumë, nuk e menajan me besimin në Allah në Gjallahu Ala, nuk e menajan me logikë shënduosh, për dushim se din me bo shkatrimet të mëdha, din me i shkatru njërit dëmët të mëdha. Pejtyna, qka i ban këtë vesë, qka i ban, ndështa, këtë realitet njërit, në qëfë se nuk e kanë kontrol përmes besimit e tje dhe përmes logikës dhe arsyës shëndosh e para që e shkaktan nga dëmet që të është komu për plasët dhe mëzda, si të për plasët ka dëme andë në qësë nuk e frenan vetën dhe nuk e menajan si duhet me këtë mekanizm që e përmena të besimit dhe logikës shëndosh për plasët dikun kjo për plasë i shkaktan dëme qëtë në këtu dëme e para ë Se njeri un e bënqa Të jetë komplet I dashuruar në këtë bot Dhe tërë munin të e për këtë bot Pa shikuar që ka vjen dhe që ka ma von Ande Allah Gjelle Ola thot Belë të hibbu në lë agjila Ju e doni agjila Të ngutë shmon Ju e doni të nëzituar në këtë bot Ju e doni kënacin këtu mu këna që krajt Ju e doni këtu keni për e tu Kjo dam Parëmën njerë duke shuzur kënacit e kësaj botë me hu për jetësin e gjennetit, a ka dëmë i madhë, a ka përplasje me madhë, dhe se mu përplasë njeri me zemë në gjennimet, s'ka vëllavë, nuk ka mërë në këtë bot, që ka mundë si me të shkaktu dëmë i matë mëlaja, se përplasja për shkakt të shpejcis, pa frenime, mu përplasë me dënimin e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojë Nuk i bëm përshtypë me ndonë që bëm sabër, do në frenohu pak që to, nga se nesë në lojë shpërbljanë, s'ka frej, s'ka sabër. Pa i si ka nga për shemblë, a kemi frenu vetën, nga ushimit e pja në Ramazan? Po, shpirë t'je lip, nefse lip në gutin, me prisht, me hunger, nga sajës, por kush e frenën, kush e dhëtë stop? Besimin e lojën, e dhe logjikët, t'ja e normal. Me prisht sa të ka përcanë, ka përsen që ka kjo nga në këpjenit e Allah, që ka i thush, kush të mësën, kush o kjo zohë që i puftetë shtënë, kjo është zëri i besimit, kjo është zëri i logike sa të thënë, por kush se ka këtë, nuk mund më frenuaj, nuk ka që ka e nalë, kure ka për etja ditës ka që ka e nalë, vallaj ka njërë të në rozë dhe di, më kanë tregu, se ka gaj, lend, ashtë ta bukën edhe ujën, gjatë i men gjinu, por nuk në g Diku është të përshkakni kafe më ngjess, shikoj, s'kam mujt më anë vetën para një kafe, por na do të një kafe ka gjinzuar apo, na një cigare ka gjinzuar apo. Po të kishte pas frejt besimit, jo vetë këtu, por edhe shumë më tepër, nuk kishim pas simetrika përplasje me dënimin e dhërimin e Allah xhallahu xhallahu. Po njeriu është thash i ngutsh, ka dalë ki më e pa nesër se i ngut, sot nuk e duket që pun ngutet, po nesër se ka Allah xhallahu Heç nesër kur kapurse Ramazoni, kret kthim gjendje normale, e kuptova që kokagutë së dashur në prish, se ka përse ia fat. Të gjitha janë kështu të ndërmendur, të gjitha këtu. Të gjitha kufit e Allahut njerëzit i shkelin vetë për shkak të kësaj ngutia, se nuk i kanë frejtë e durrën duar atyre. Vallai më i pa sfret, si von pëshpijë Allah. Nuk i pa në bon pëshpijje. Nga se nganiara, ndoshta uh, ajo ajo ajo dëshira e brancë me njëri e treqjetin rrug shumë, shumë me po manja, të papërshtatshme me rrish specin. Po çka ja do të thënë aty? Është normal. A do mëmit vetëm? Do mëmit familjen? Prandaj ajo është se si do thotë, janë dal atë dëshirën për të sporthynë përdrimin e specisat. E kjo është përplotse e pun. Dashuria e madhe për këtë bot nuk sheh asgjë për tek saj. E ka verbur dëshira për këtë bot biçënën bazë, me bazën e ngutis dëshpirisë e kom. Është ngoc shumë mirë. Së gudë, sabër, kalën këtë dunja Kalën këtë Ramazan Kalën Namazi, kalën këtë sprov Kadale, shumë, ashtë i ngudë shumë Gjithashtut I ngudë shumë është në rio Dhe i bëndim këtë në nguti Për balë caktimeve të Allah Gjellewalem Sa ras ka rast e këllat ka caktut i qka Dhe në ngudë, qka në gjedë Qka u bo, ma dhe disoa dhe keq për Zotin Flasin, e pëse Allah po më spravan mu E pëse mu së po mje e për kësht kime e pasë përfundimit është johë të ato Allah o gjelële allatë të ndrunë vëzëm fletë në Kuran, në surë, në kasas fletë për njëri e ka pasë min Karun ka qenë inë Karun e kene min kaumi Musa ka qenë nga popli Musa o të alizam Allah o këti njeri këpë atë shumë pasuni në Kuran, Allah o fëzë qëtë, kjo është në Kuran në kasas, fundi surës kasas e gjeni këtë regjimë më planë, për Karunin I ka e pa lo qatë shumë pasu i këti njeri Sa so që qëllësat e depove Pa rëmëndoni, qëllësat e depove Kuj ka pasë pasunin është dash 5-6 burra më u bëmi ngrejshat Qëfar dere ka pasaj depasaj Qëfar depo ka pasaj Qëm i pasun Mirë pa po shumë rebel Arogant Atë pasuni nuk e ka shudzu Me i bo mirë dikujt Kur se ka gëzun një jetim Kur se ka gëzun një fukare Kur se ka gëzun dikën me atë pare Kur Qëka ka bo? veç ka qenë mendje madh, ka përbuz njerëz, është shfranuar pasuni. Po shumë shumë i pasur. Edhe disa djemtëri, Allahu dhe në Kur'an, lakmin. Edh kjoun pasor, na se kjoun konasë kjo. Se un gutsin. Mos un gut, kjo lakmi, kjo është gnatie për kashme. Dhe sallahu thot njerëz të mëshëm, njerëz të urt, çfarë thonin? Mos un gutni, se kjo është e ngutshme e kësaj dunjas dhe Allahu xhallahu wala kur doht e tekalai kufinin karunin do ato bo shume i shpranum shume mendjemad e mohai e dhallahun ga se i thonin i thon nje se me aq kifri kallahun ka mos bakset kicia mo fendreja allahun dhe doja kte ka pak me me fukareses cfar thonte cille allah vet e kufitu me njeer staj me cfar zoti allah dhe bila chto ko njeerse mi thon allah ta kallon kush allah un, pa ucu vet Subhanallahu. Wallahi shequn e 100000 hera pa ta dhun zoti se kshe marr asni kastit cen se kshe marrva. Allahu ta kanon, mos e marr. Pa ju bësh shumë rebel, shumë arrogant u bë edhe Allahu ne maj. E kur këtë e boni, zote, gjële, gjële, që far, që boni? Allah, e denoi zoti çelë gjalla jota. Çfar çfarë dëmi boni? Subhanallahu. Allahu e gjat po qeshëm. Tysh dën dën. Ja hapi tokën, u çel tokë, edhe e shafiti. Kreçka pat nga pasuria, nga shtëpia dhe vet e gëlltitit e përbitit tokë kët korapon Populec ka i ndodhi. Korapon këta, ata që kishin qesh me pas se këtë thënë, "Ço çu që, që s'na ka bëu Allah se kë." E po, për shkak të godit, ka dalë, "Më mirë që s't'ka japim et bokshtot, më mirë që më që të rëqion e ke shtu." Nga the ky këta Allahu xhelal dënai, ande na ngutemi. Që çfarë kush njoft se kë ka dalë se ndoshta nuk diet ta ka thurë Allahu në smunjes provë, Allahu na shëroft, dhe na shëndet, po të jos ka sprovë, sabër se nuk diet ndoshta kjo është hajër për ty sa njerë në sprova, në smundje, ka njësme, u vëbërë një mirë. Muslimani mirë, u pendu, e ka pa po dheke në gatë. Shumë njerë zdi më shpendu, elhamdulillah, ka fëllu më ufalpse, u falë pëse, vëlla smundje, vëlla ndeshë e ka buë, e pashtë po dheke në më zyë, e edhe u këthijë, përshë e ka pa hajrën, nuk ka mirë ke ndod, pa, më ndodë, po du më të thonë që më së ngutë, mës, mës, mës, mës, mës, mës e shaj sprova, në u dhe bila, sprova në c nga se kjo është pjesë e kësaj ngutije besimin e Allah mësa me di që dhije se ka hajrë këtu apën dhije në mësë ngut ndhe mësë ngut në në vlerësimin e asaj që Allah të ka saktur gjithashtu të njërë është i ngutë shumë dhe kjo ngutij i bandam gjithashtu edhe në nështë ta në raport më njerëzit ka thënë pejgamberi sallallahu sallam për dy bashkëshart ka thënë mësë të ngutët besimtari që Dhe dhe dhe me e pas një mendim të keqë, një përshype të keqë për gruan e ti përshkak një thmete. Se në qofë se ka një ose dy, i ka shumë tira të të plota, mos në ngotë ka dal. Nga se në do njëri përshamu në moment saktum, në afekt, si pasu e në një mos pajtimi, të në gjithë të ato që ka e në me i harru edhe në moment me thonë fjallë që është tirë pas taj me i këthjopën, mos në ngotë. Athe ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el axjale tu min el shejtan ngutien katër e ç'kjo është peshjetonet që ngutet edhe merr vendim përshëmbull Zot na rujt ndoshta po shkurorizim për, për, për ndarje ose më i bunden i zullëm gruas së tij e kështu merr. Ose kundërta gruaja përshëmbull ndoshta burri munduot vazhdimisht ta Gruja, shem, bëll, qeni sihatshëm me kujdes por ç'në duhet ndoshta një ni gabim nilshim njerëzin do të që përshëmbull të di çka që nuk po i pëlqej ka edhe më thon sikur të kon hadith ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot se gryja është ngushtmesa burri i bën po, mirë vazhdimisht e një herë dy si herë po, si bën mirë çka thot korpi i të hershkon po kurson që bë mirë kurson që bli kurson që çuha ka nguti mos u hi kështu çysh kur një herë dy herë po ama po atë dhjetë herë me kon një herë me kon më shumë ka e mira duhet më ia dhon kahjen të mirës edhe më qesh me 10 herë më shumë apo Ndaj, ngutija, mes bashardve, për të gjykuar për raportin mes tynëtë. Mos gjyka, mos folkeq, ma një ka raste kur, për shaman, nështë ta burri nuk fletë fjolët mira për, për grune ti, edhe jashtë ashtëpisë, kjo shumë e keqë, që shoshnia ti njerës tjeshtë, me dit problemet që i ka i të shpijotme, ose e ku në të grua ja, më uanku në vend dhe pa vend, kjo është ngutij, mos në ngut ka dalë. Ka përse në kjo problem tani? Marre, me para dikuj, tën, o, dhe më morrë më dal paradiku çka ke ful për burrin tën ose çka ke ful për gruan tënde, më thonë para njerëzve, tash i keni punë mirë, apo mosungohet po? Pra? Ka lënë kjo. Mund me koni krizë, mund me koni sprov, nuk duhet mungut. As mes bashkorts, por as mes njerëzve afër. Ka, për shembull, duhet me pasmëspati mes njerëzve, edhe subhanallahu, njeri që është i hidratuar nuk lënë sempa pa don për filonin. Ajo këto, ajo këto, këto këto më radh. Kur ka lënë kjo, tani çfutën një përpara, ai vjen të kërkon halal, ai hallti apo në halal? Ma fjalt, sharia, atu kujes, atu, e ma fjallët, shëarja, ato ku jesën, ato e më së ngot, ka dalë, gëllëtet e më lefin, frenaj e vetën të ndë, bën sabër, kalën kërë, pastaj, si kur së të thotë poplë, lion, ma se thuaj fjallin e fundit të parën e vla, ka dalë, rrujt i qka të për më vonë, do njerë e shprazin, krejt të vetën qka kanë për një minut, po ta një mas njëve qka thumë, s'ke qka thumë, Vallë për pak më vonë. Ky rëniera, s'ka gjithmonë mazia e mazia. Andaj nuk do me koningutshëm. Ktu frenohet bastitori. Ka dal. Do të bën, duhet me frenu jugun. Duhet me frenu? Vetë, ngase zot na ruajt me ngangutia, me popun këçi atë. Ose sa rdin për shembull, njerëzit në afekt, ngangutia, ngamlefë, Allahu na ruajt, e kanë vrarë dikon. Tanësh bë më nxir syt, mirë pa kamor fonda pun. A ke çon ngjamunierën atë? Ne ka dal mos ngut. Çesoj ka, thën ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve selamu, çka thalluzimet më anë kaon, kur dikush për juve ka thonë mbledhfoset, le thjesht. Më së pari udhëzimi i parë kur të vlen nervozosh më fshilgojnë. Se nëse je nervoz, edhe të vlen kapaku i kres, edhe goja qel, atëra mos vetë, mos vetërt se krejt nxitja kësaj del për mesoj apo. Mosh më koll dikon, u më dhonziar, bëllë këta më së pari, e shkrotuaj flladit këto më, me, me këto. Kja, ka ujt e besimet e fladit kada kada tani bjend tensionit kur ullet tensionit temperaturo e tani njërë është ujtë e fletë më sungut më sungut ka thëni më spari kur t'hidhnoj shumë më spari gojnë vële më, më sfalë kurgjo se në, në mlef mund është me thonë në diska që i bjend pishmune vëmë e dyta ka më në pegamersëm shko më rabdesat vëmë shko më rabdesat pse? nga se shetan është pizjarit Edhe kush endez e ndez zjarrin e mldhefit edhe turrëtes edhe edhe edhe e mldhefit kush e ndez shejtani me zjarr shkon me abdes fikë fikë kët zjarr të këtij mldhefit edhe të kësaj të kësaj të këtij 5000 edhe kësaj turrëtes fikë me abdesat Tani ka thonë nëse jeni kom ulu mos rrim kom ulu do fillon me me e ngushtum mundsinë të veprumit me gjymtyrëtuaj Dyre dhe dhe shka, fali dyre çate, se prit se kam atun dhe s'ka, i di fali dyre çate neva. Kur ti falsh ka për sa jema. Si thosh mua, vallaj, si thosh, se dyre çatet aj tu po do, Allah, hiç më ktim lav. Largao mua Allah kët ngarkese, më bum më i thonë se an tu ta që mos nala, Allahu ta nala. Para na veç, kur i më dikën nervoz shumë, më thonë ka dal. Kam më thonë s'ka mos nivret, më thë ti fal dyre çate. Kur ti falësh, Allahu të fal atë. E Allahu, Allahu Allah, truit po mos bamo kështoft. Ndran fjalori më er pse, dyre çate mëre ulin atë. Ne më sungut ka dal. Fillla me ul tensionin tim me me këto veprim me këto udhëzime të pejgamberit sa njerëz të ngutshëm. Prandaj na mëson Islami që të afirmojmë veten tonë. E pasojë atërat shumë dha që i sjell ngutia. Dorsa pjesa tjetër e thellë përfund, domethënë a duhet njëri kët çka ka për Allah që është i ngutshëm, a duhet në një mit? Jo, nënë e kuptonë të sa. Islami nuk ka ardhmë që më ndajë mbyt ato që ka lanë e ka kryo, ka arme në orientu, apo, si kurse, penda, e ke po penda e ujtë, do të që është uh, përme ujtë, nëse ajë, thënë djetarët, nëse rojtari pendes, e ke po atje a jelëshën ka dale, me lëshu ka pak ujtë, nëse rojtari pendes atë gjunao, të to, ka e shkret, tjelshon, e ujt, të jelëshu e më rëvë në ujtë, me boj me, me shku me menë në vetë, pi qepit, pi dëshires, apo pse i gutët se spit duket që po ngrihet tokau që është duhet e ngri pak më shumë që me ngrihet tokën e shtëpijat mos e edhe hollkun se i marr kret me vete po në kuheti më ha që më ka dal mos e kshyr atje tokas është të thot kshyre uca po del se mund të bëj dam anë lut më orientu a se po edhe bëhet kanali i ujitjes që është i gjerë pe shtëpja po shka ora të skuafë edhe njëri i ston më ka msua që nuk duhet më mbyt epsh O nuk duhet më ja dërzu epshin ngutis po duhet më ja dërzu epshin kujna logikës dhe arsyës dhe besimit ata orientojnë se boni një le epshin kësaj qëlsia ngutis më zvet a i fshim për para keq ka gjohën mësën e për keq ka të punë në bubën a në istam nësën me orientua për. edhe ngutia duhet me orientu kam orientu shikani kam orientu Allah o gjellewa alë në mësën që këtë nguti që kemi duhet me orientu ka pëndimi E ke bujuna mos u tingis mat. Jam me hare, it's too good to. Gutu, gutu mo pendu, mos e presë sabon ose mos e pres ta xhomën. Me niër pendon nga çdo vepër e keq që bën. Kto ngutut, ngutut tek pendimi aftë. Nxiton tek pendimi sa më shpejt. Allahu thot wasari'u ila maghfira. Shikoj Allahu thot wasari'u ila maghfira. Shpejtani dhe nxitoni ka fali Allahut. Nuk dihet, nuk dihet. Hakimun simu pendonesra ju jo, amas ne os diet. Ktu nxitolla shpejta pendon nga gjunarët tuaj. Tjetër ka thën peigamberi: "Da diru bil a'malis salihah." Ka thën i dërguar ai sa nxitani dhe shpejtin me vep punë të mira. Sot tu ka mundsië me don sadako, jep me hera. Mos ia lë, mos ia lë shejtanit edhe vetës me ta me ta mush mendesë qëron me dhon. Unë jam për më me dhon dikush ta mush menden. Andaj me Alia ja, paktën. Mehere, mehere, që fali të reqate Mehere, përgjigjë Allah Gjellewala Këtu po, këtu ngutu Jumë kuptim të ngutismu fali shpejt Po detë në mazi shko shpejt Kër vjen të në mazi, ta një fali u ka do alet Por ngutu ka pun të mira Ngutu ka pëndimi Nëzito ka fali Allah Nëzito ka shpëllimi Allah Nëzito ka gjeneti Allah Gjellewala Gëse për këtë nuk kemi ku në pritë A ne shikoni sa so bukuristomi në regulon Dhe në menajon dhe në orienton Ato çe Zoti neka krijuar. Nëse ne çu nuk janë të menaxhuara, me besim, do të bojnë shkatërime. Bojnë shkatërime. Sikur të ka një ngangutia, mund të çlarmën të fesë shër me buapën. Nguk ka dal, po nuk ndron punë, çu të valla. Po nuk nuk nuk nden nuk dëshin polemet çu të. I ngucum kyr kët punë krye për ditë. Pejgamberi 23 vjet, 23 vjet me me shpallje, me, me Kur'an, ju ka fol, ju ka fol arabë. Kada kadaola. Snie don Sëtë më ullëzu familë e ti, s'pa falen e Allah. A një ka dalë, asë e se si falë, pa falë është ka dalë, më su ngutë. A në nuk duhet më ngutë këto. Tek kë njerëzit ka dalë, tek vetja jote. Po, ngutu se nuk e ko, pëndau të ka lau edhe bënë punë po të mira. Ishtëlami kështë në mësën me orientu vetën tonë, edhe në ullëhejshë në këtë botë që tjetojmë si kurse duhet. Si njerëzë, duke e frenuar vetën nga keqa, duke e ullëhe edan kët botë, por edhe në në botën tjetër. Kjo është një realitet që ne e kemi, por çu këto duhet të veprojmë me këtë realitet, të ruhemi nga dëmet e tij dhe të mundojmë ta shfrytëzojmë për dobinë tonë, që të jemi të të shpërblyer dhe faqe borë edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Zoti ju nderoj dhe të shpërbleft, e Allahu xhallahu mëncojë që të keni jetë lumtë dhe të këndshme edhe në këtë botë, po na në mëncojë Allahu që kemi edhe dallë faqe borë nëse për Zotin xhallahu. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا